Наполеонівські війни З 1799 по 1815 роки в Європі велись кровопролитні війни. З одного боку виступала Франція на чолі з Наполеоном, з іншого – Англія, Австрія, Росія, Прусія. У 1799 році у Франції до влади прийшов Наполеон Бонапарт, 1769 – 1821 – Проголосивши себе першим консулом, він спробував подолати хаос, що панував Україні після Першої Французької революції. У 1804 році відбулася коронація Наполеона. Імператор ввів у дію новий звіт законів – кодекс Наполеона, який проголошував рівність усіх і свободу розповідання. Завоювання Європи Наполеон мав намір підкорити собі всю Європу. Його війська розгромили австрійську армію у битвах при Маренго 1800 рік та Аустерліці в 1805 році. Пруське військо зазнало поразки в битві при Єні в 1806 році, а в 1807 під Фрідландом війська Наполеона здобули перемогу над російською армією. У 1808 році Наполеон завоював Іспанію і посадив на престол свого брата. В 1812-му Наполеон напав на Росію, але зазнав поразки. З цієї миті розпочався період розпаду Французької імперії. В 1814 році Наполеон зрікся престолу і його було заслано на острів Ельба. Стратегія і тактика Наполеон намагався відрізати супротивника від резервів та провіанту і примусити прийняти бій на вигідній для французів позиції. Його звична тактика була такою. Арт-підготовка. Обманний удар по флангу. Потім потужний удар у центр позиції супротивника, який розрізав його армію надвоє. А потім було оточення ворожих сил. Поразка при Ватерлоо. У 1815 році Наполеон повернувся до Франції, але його нова армія зазнала поразки від англійських та прусських військ у битві при Ватерлоу. Після цього Наполеона було заслано на острів Святої Єлени, де він і помер в 1821 році. Іллюстрації Битва при Маренго Наполеон зажив слави у битві при Маренго що в Італії, 14 червня 1800 року. Атакований вдвічі більшими силами австрійців, він тримав оборону ДОТи, доки не підійшло підкріплення. Блискучими контратаками Наполеон розгромив австрійську армію. Одним з видатних воєначальників Наполеона був маршал Мішель Ней, 1769-1815 Маршал Кавалерії Йоахім Мюрат 1767-1815 був учасником усіх битв. Маршал Луї-Александр Бертіє 1753-1815 розробив основи штабної служби.